אז euh, הנושא שאלוהים שם בלב שלי, נדבר על זה mm -hmm. ה... <אז> יש לזה שני חלקים, ש... כלומר חלק ראשון וחלק שני, שנדבר על זה בשבוע הבא והנושא הזה אחד, זה איך לדעת רצון אלוהים, איך לדע... לדעת את הרצון של אלוהים. Mm -hmm. אני חושב שזה נושא מאוד חשוב מדעת רצון של אלוהים בחיים שלנו זה בעצם הדרך להגיע לכל המטרות שיש לנו בחיים, קריאה שאלוהים נותן לנו, שבלי ידע מה אלוהים רוצה, איך אני אעשה את זה, או בכלל מה אני, מה אני אעשה, החיים שלי פשוט לא יהיו אה, מלאים בשמחה, ובן אדם פשוט לא יהיה מרוצה מהחיים שלו. זו סיבה, אה, נראה לי, הראשונה, אה, בוא נגיד חוץ מחטא בתוך העולם הזה, אבל זה גם קשור לנושא, אה, למה בן אדם? הוא פשוט סובל בעולם הזה ולא סומך. הוא לא יודע רצון של אלוהים, ובגלל זה הוא טועה, וטועה, וטועה, וחוטא, והורס. והכל פשוט בלילה בחיים שלו. עכשיו, בתנ״ך יש שני סוגים של רצון אדוני בחיים שלנו. יש רצון אלוהים כללי, ויש רצון של אלוהים הספציפית. <ספק> למה אני מתכוון? כללי זה משהו קשור לכל המאמינים, לכל הגוף המשיח. בעצם, וכל האנשים של העולם הזה גם, כי כתוב שאלוהים רוצה שיגזרו בתשובה ויקבלו אותו. אז חלק ראשון אנחנו היום נדבר על משהו קשור כללי לכל המאמינים, רצון של אלוהים. אבל שבוע הבא אנחנו נדבר על החלק השני שזה רצון ספציפי, רצון אלוהים ספציפי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלכל אחד יש דרך שלו באלוהים. <אקשה> <אקשה> לכל אחד יש זמן שלו להתחתן, לכל אחד יש זמן שלו שאלוהים נותן לו ילדים, לכל אחד יש מקום שלו בשירות וכל הדברים האחרים. זה רצון אלוהים ספציפי, אוקיי? מה שאלוהים רוצה לתת פרי זה שונה ממה שאלוהים רוצה לתת לשמואל ולכל אחד. אבל יש רצון של אלוהים כללי. שקשור לכל המאמין, גם לשמור, גם לי, אוקיי? אז היום זה רצון אלוהים כללי, שבוע הבא, זה חלק השני, נדבר על רצון אלוהים ספציפית. ואני יודע, זה נשמע יותר מעניין, כי כל אחד רוצה לדעת מה הדברים הספציפיים שאלוהים רוצה בשבילי, ואיך לדעת את הדברים האלה, איך להכיר את הדברים, את הדברים האלה, ואיך לגלות אבל, למה היום אני רוצה לדבר קודם כל על דברים? כללים, על רצון של אלוהים כללי לכל מאמין, כי בלי זה בן אדם פשוט לא יבין את רצון אלוהים ספציפי, אוקיי? Okay? הרבה פעמים בעולם הזה אנשים לא יודעים מה לעשות, הם מנסים, כן? לומדים, לא מנסים עבודות, מנסים להתחתן או לא להתחתן, והם לא פשוט מבינים מה הסדר של החיים. מה רצון אלוהים ספציפית בשבילי, כבן אדם? למה אנחנו לא מבינים את זה? כי הם לא מכירים רצון של אלוהים כללי לכל בן אדם, כללי ולגוף המשיח, כאנשים מאמינים. אז אנחנו נדבר על שלושה דברים כדי לדעת רצון אלוהים כללי לכל מאמין, שבעצם שלושה דברים האלה עוזרים לנו להבין לשבוע הבא. על שלושה דברים של רצון אלוהים ספציפית. בואו נפתח איגרת ראשונה אל התסלוניקי. מי אלה? אתם לא יודעים בכלל איפה זה? ביוון. פרק ה' או חמש, מ-16 עד 18, אוקיי? פה אנחנו מוציאים שלושה דברים על נושא של רצון של אלוהים כללי, נכון? פרק ה', מ-16 עד 18. היו שמחים בכל עת, התמידו בתפילה. הודו על הכל, על הכל, כי זה רצון האלוהים אליכם במשיח ישוע. אמן. אז אנחנו רואים פה שלושה דברים, אוקיי? Okay? וקודם כל, תשימו לב, במסוק שמעים עשר כתוב, בא משיח ישוע. כלומר, בן אדם מחוץ למשיח, מחוץ לישוע, מחוץ לאימונה במשיח, הוא לא יכול בעולם להשיג את הדברים האלה שהוא עכשיו טוטף עליהם. אז רק במשיח אנחנו יכולים לגלות לעצמנו מצב, סליחה, רצון של אלוהים כללי כמאמין וגם לדעת את הדרך שלי, ספציפית, לאן ללכת, מה לעשות בחיים שלי, כן, עם מי להתחל... להתחתן בדברים המשיכים ברשימה. עכשיו, בהתחלה זה נשמע כזה פרימיטיבי ו... אולי קל מההתחלה, כשאתה מסתכל על רצון אלוהים, זה דבר ראשון, להיות שמח, דבר שני, זה להתפלל, ודבר שלישי, זה להגיד תודה, זהו. ואז כשאתה מסתכל יותר עמוק, הוא רואה שהוא אומר תמיד, תמיד, תמיד, כן? תמיד תהיה שמח, תמיד תתפלל, אתה כבר מתחיל לחשוב, וואלה, זה לא כל כך קל. אבל אם אנחנו נסתכל על זה, כחוקים שאלוהים מוציא, דברים שאני צריך לעשות או לא צריך לעשות, זה תמיד יהיה לך קשה. פה מדובר על יותר ממילים או דברים שצריך לסמן פשוט, שעשיתי אותם, וזהו, עשיתי את הרצון של אלוהים. פה זה יותר מורכב, פה זה מדובר על שלושה יחסים. שחייב להיות לכל מאמין. לא יחסים uh, עם אלוהים, כן? זה יחס לדברים ומצבים ולאנשים. זה יחס שלך, שאתה בונה. כי יחס שלך תלוי הרבה דברים. הרבה פעמים, בגלל היחס לא נכון, בן אדם יכול להרוס את היחסים עם אנשים אחרים, הוא יכול להרוס את העתיד שלו, אז אני רוצה שנבין, מאוד חשוב שיהיה לנו יחסים נכונים, ותנ"ך נותן לנו סודות, מה שחשבתי, וזה שלושה דברים האלה פה, אוקיי? אם אתה מסתכל על תמיד לאור שמח, תשמחו, כן? בכל עת אם אתה מסתכל על השמחה כרגשות ואמוציות, אז זה יהיה בלתי אפשרי פשוט. אתה לא תאכל, אתה לא תצליח. כי אמוציות ורגשות זה, זה זמני, זה בא והולך. היום אני לא מרגיש טוב, יש לי מצב רוח לא טוב, אז אני לא אוהב ואני לא שמח. אז אי אפשר לבסס את זה על שמחה כרגשות, אוקיי? אבל אם אתה מסתכל על זה כיחס, אוקיי? משהו יותר גדול, משהו יותר עמוק, שמבוסס לא על רגשות חומריות, אלא על שמחה יותר גבוהה, שהעולם הזה לא מכיר. ומי יודע מה השמחה הזאת? השמחה הכי גדולה שאף אחד לא מאמין. מי זוכר את הפסוק? דיברנו על זה אתמול קצת בקבוצת הבית. ששמות שלנו רשומים בספר החיים. אז אתה רואה עכשיו למה למאמין <אז> אין, אין שמחה כזאת, לא יכול להיות, זה רק במשיח. כי למה השמחה הזאת מבוססת על זה שאתה פתאום מבין שיש לך חיי נצח בעתיד. אנחנו לא מדברים על חיים טובים ועתיד. זמני uh, עתיד טוב, כן? אנחנו מדברים על מה שנקרה אחרי זה. וחברים, השמחה הזאת, השמחה לא חומרית, חומרי. השמחה יותר עמוקה. זה בונה את היחס שלך. וזאת אומרת שעכשיו אתה יכול להסתכל על הדברים בפרופורציות. אתה יכול להשוות. בעולם הזה יש שמחה רק אה, חומרית. ממש למוחה. אין להם משהו יותר גדול. פתאום משהו קורה, משהו גדול, משהו... לא יודע. <עכור> בא משהו והורסת לחיים של בן אדם, אין לו על מה להסתכל, על משהו יותר גדול כדי להוציא אותו מהמצב מה הזה. איך שהוא חי בגלל הילדים שלו בעתיד, איך שהוא חי וממשיך בגלל לא יודע מה, אבל זה לא מספיק. עכשיו, מעניין עם היחס הזה, שנבנה? נבנה. נבנה, היחס הזה שנבנה בגלל הידע, חבר'ה, לא בלשון, ידע. ואימת, ידע ואימת שהשם שלך רשום שם, אוקיי? זה לא שאתה תמיד מחייב, ו... זה לא זה, אבל בזמן הכי קשה ושאתה לחוט אתה כן יכול להיות שמח בשמחה שהשם שלך רשום בשמיים. ועכשיו היחס שלך הוא שורה לגמרי. מה זאת אומרת? אתה לא מתלונן כמו עולם הזה ומקלל את כל הדברים מסביבתך, כי אתה פשוט ארוס מבפנים. והם מסתכלים עליך ולא מבינים איך, איך אתה לא מקלל. יחס שונה. איך אתה לא מתפוצץ. כן, יכול להיות שאתה עצוב, מאיזשהו כן? מצב, אבל בגלל שבפנים יש לך ידע. והיחס שלך מבוסס על זה שאתה הולך לשמיים. הם לא יודעים את זה. אז על... זו השמחה שהוא מדבר פה, אוקיי? וזה רצון של אלוהים. לא שאתה תחייך תמיד. תחייך את עצמך, אם כואב לך בלב, תשים את הסמייל הזה, כן? שהרבה פעמים בארצות הברית אני ראיתי פשוט לא, כל כך לא אמיתי. כמה פעמים, אני זוכר ש... ש... הייתי בבית ספר תנ"כי, למדתי וכל הזמן, כן, 600 אנשים שמה, בית תנ"כי בארצות הברית, 600 אנשים, כן, חצי חצי, <חסר>, בנות ובנים, והרבה אנשים פשוט לא מכיר, אבל כל אחד אומר, בוקר טוב, מה נשמע, כן, לא מכירים אותי. <ש> <ש> <ש> ו... הרבה פעמים אתה פשוט מסתכל על החיוך הזה, ואתה רואה שזה סתם, זה לא אמיתי. ואגב, הבן הזה בכלל סובל, אבל הוא לא פותח את עצמו. ואני לא מדבר על זה. אלוהים לא אומר, תחייך, יש, יש לך אבן בלב, אוקיי? Okay? אבל אם לא יהיה לך יחס, שמבנה על זה שיש לך שם שלך, רישום בשמיים, אתה לא תוכל להסתדר בעולם הזה ולעבור את כל הקשיים בשלום ושמחה שזה עוד פעם קשורה לשמיים ולישוע. אז חברים, כדי לבצע את רצון אלוהים בחיים שלי, אני לא יכול בלי זה ביחס אוקיי? לא חיוך. לא סתם סמכה כרגשות, יחס. להסתכל על הדברים בפרופורציות, לא לקלל, לא להתלונן. אני קורא לזה יחס פוזיטיבי, כן? או חיובי. כן? <חיוביות> זה רק אם יש לך שורש, אם אתה באמת מאמין בזה שאתה מכיר את אישו ואתה יודע לאן אתה הולך. דבר שני, מה אנחנו רואים פה? להתפלל. תמיד. אוקיי, מה זהו? זה לצורך של יוי? תגיד להתפלל, הוא מתפלל, הכל יהיה בסדר? לא. יש אנשים שמתפללים ואפילו אני אגיד, צמים. בן אדם אחד אני מכיר, הוא צם 40 יום פעמיים. אני לא אגיד שם שלו, אוקיי. ו... פשוט מסתכל על החיים של הבן אדם הזה ולא משתנה. יותר גרוע אפילו. Yeah. אז מה זה, אנחנו צריכים פה תמיד להתפלל וכן, את הצור וזה, זה רצון של אלוהים, זה ישנה, אז חייב פשוט לעשות ממך מלאך עם לפחות כמה כנפיים, עם לא ארבע, וזנב אולי, <laughs> זה כבר לא נשמע טוב, <laughs> אבל <laughs> אבל זה לא זה, זה לא מילים, הוא לא אומר תגידו מילים, תתפללו. זה היחס השני. הראשון זה היה יחס מבוססת על שמחה, שמחה רוחנית, לא חומרית. השני זה היחס שאתה מוצא בתפילה. כשאתה מתפלל הוא אומר תמיד תתפלל, ובזה אתה תראה יחס שיבנה אותך בצורה נכונה ואתה תוכל לבצע את הרצון של ניהולים. על איזה יחס אנחנו מדברים בתפילה? מה אנחנו מוצאים ולומדים בתוך התפילה? זה יחס של ענווה. יחס של ענווה. מה זאת אומרת? קודם כל, תפילה, אתם זוכרים? אה, אולי לסוף אה, פירק את המילה הזאת, תפילה או להתפלל, איש אה, איש זה עם מילה ליפול, כן? שאתה תמיד על הרגליים או על הבריקיים שלך לפני אדון. שבתפילה אתה פשוט בשורש, כן? איפה? Okay. בשורש אנחנו רואים שזה דומה, והמשמעות זה שאתה מבין בתפילה את המקום שלך במקום של אלוהים. עכשיו, הבעיה בעולם הזה, למה היחס שלהם לא נכון לאלוהים? איך זה שהם מראים את היד שלהם לאלוהים בורא העולם? אין להם יחס נכון. אם הם היו מתפללים, לאט לאט מכניסים. או נכנסים בתוך הישוע, או כמו שאמרתי בהתחלה, פסוק 18 מאוד חשוב, רק במשיח נשוע. הם היו מבינים, וואלה, אני לא יכול לעשות דבר כזה לבורא עולם? תחשוב על זה, כל המחשבות שאתה קיים, זה רק בגלל שהוא רצה ונסע. הוא היה יכול להגיד, לא רוצה שיוחא יהיה או שארתור יהיה. אני אגיד לכם דבר יותר... מגניב. תבינו את זה יותר שתהיו נשואים, אוקיי? אבל כשאתה מנסה לעשות ילד, כן? כולם מכירים שהגבר הוא מסיים את העבודה שלו, אז יש לו משהו כמו מיליון ילדים פוטנציאליים ילדים פוטנציאליים ברגע אחד פשוט מתפוצץ מעבר כל כך הרבה ילדים קבע שאי אפשר שכולם יוצאו okay. רגע אחד מי ורק אתה יצאת מי איך היחס שלך יכול להיות מי אתה אלוהים? אז תפילה מלמדת אותנו, יותר מאמינים גם, חברים, שאנחנו לפעמים מנסים לקחת מקום של אלוהים ולעשות את הדברים שלנו כשאנחנו רואים. כאילו כן, אלוהים, אני סומך עליך, אבל בסוגניים, ורק אתה יודע, אני רואה את זה יותר טוב. ומעשים שלך מראים שלא תמיד סומך על אלוהים אתה. ואתה חושב שאתה אלוהים, אתה מסודר את החיים שלך. זה יחס לא נכון, אף פעם אתה לא תבצע את הרצון של אלוהים אם אתה תהיה עם יחס כזה. אז בתפילה שהוא אומר תמיד תתפללו, זה ישמור את היחס שלך הנכון מול אלוהים, כי אתה תמיד תהיה. על הברכיים שלך, אני לא אומר פיזית, למרות שפיזית תנסו. זה... ממש עוזר לך להבין את הקטע הזאת, מקום שלך, מקום של אלוהים. כי אגב, מילה ברכיים מוצ... מוציא את המילה ברכה. ברכה זה מילה ברכיים, זה אותו שורש. מה זאת אומרת? בן אדם לא יכול להפוך להיות ברכה, האם הוא לא על הברכיים מול האדום, קודם כל. הכל. וזה ענווה, כי בן אדם גאה. גאה הוא אף פעם לא אי הברכה לאחרים. יחס לא נכון. אז מה אנחנו לומדים דרך תפילה? זה לא תתפללו, תגידו הרבה מילים או לא הרבה מילים. אומר תמיד תתפלל כי שמה אתה מוציא את העיקרון מאוד חשוב שבונה את היחס שלך נכון מול אלוהים ואז אתה תצליח לבצר את רצון של בנויים, ותהיה ברכה, כי אתה תמיד תהיה על הברכיים שלך. תנסו, זה כואב אם אתה עומד על הברכיים שלך הרבה זמן. ולראות בענווה, חברים, זה גם כואב. זה לא נעים בבשר. כשאתה הרבה פעמים בענווה, אתה רוצה להגיד, די, מספיק כבר. למה אני צריך להיות בענווה? שהוא יהיה קר. אני רוצה לקחת את השלטה, אבל לא פה. אבל חברים, ככה אלוהים הופך את כל הדברים בשרים שיצא על כן, זה כואב, אבל אחרי זה, אתה תהיה ממורך ואתה תמלך את החלקה. תסתכלו על אבינו שבשמיים. אישו אמר, תתפללו, אבינו שבשמיים. למה? קודם כל, הוא אמר ככה. אבל, יש סוד בזה גם. אין זה מתחיל. קודם כל, אביב. אוקיי? Okay? לא, אה, hey, חבר, או oh, כאילו, אתה חייב למשהו, מישהו, מישהו, שם בשמיים, אבינו ואני בן, אוקיי? Okay? הוא מתחיל כבר להכניס את ההבנות, אבא בן, אבא בן. לא בן אומר לאבא מה לעשות, אבא ובן לבן מה לעשות. אבינו, שאיפה חברים? שבשמיים. למרות שאנחנו הרבה פעמים מדברים על זה ש... כן, ישוע הוא בארץ, הוא, הוא בתוכנו, הוא... זה הכל טוב. אבל עכשיו נוסע להבין את הענווה. ואתה לא תבין, אם אתה תשכח, המקום שלך והמקום של אבינו. אבינו שבשמיים, ואתה בארץ, אוקיי? מה הוא אומר הלאה? תתקדש שמי. תתקנו אותי אם אני... שמך, לא שמי? אותו? נכון. תביאי מלכותי. מלכותך. מלכותך, אוקיי. ותעשה רצוני. רצות, רצותך, מלכותך, שמך, אבל איכשהו זה מלכותך הרבה פעמים. זה שם שלך שאתה שם קדימה. לא רק לפני העולם, לפני כולם. אתה רוצה שיקשיבו לך, שיקבלו את הידע שלך, שאתה, אתה, אתה, אתה, אבל תשים לב בתפילה זה שלך, שלך, שלך, שלך. שלך. אוקיי? Okay. אז יחס של ענווה, בלי זה אתה לא תצליח פשוט לעשות את הרצון של ימים. האחרון, חברים, זה... הודו על, על הכל, אוקיי? Okay. עכשיו... קודם כל זה רק אפשר שיש לך כבר יחס בנוי ראשון ושני שדיברנו, אוקיי? בלי זה אתה פשוט לא תצליח. אם אין לך דברים בפרופורציות ופרספקטיבה נכונה עם השמחה, עם יחס חיובי, כשאתה מסתכל על דברים בפרופורציות ואתה מבוסס על לא דברים חומרים על עזר רוחנית, אם אין לך יחס לנבא, אז איך תצליח להודות? עכשיו עוד פעם, זה לא מליב רק, כן? שתבינו, זה יחס שלישי שאנחנו מדברים. היחס שלישי זה יחס של הודיה, יחס של הודיה, זה לא מילים, עוד פעם אני אומר, זה יחס, תסתכלו על התפילה של ה... מוכס, מוכס ואחותה היה, נכון? המוכס והכהן. תודה. תודה. התברכתי. פרוש. פרוש ו... מוכס. איך פרוש מתחיל את התפילה שלו כאלוהים? תודה לך! אני אעצור פה ואשאל אתכם, האם הוא באמת מודה פה את אלוהים? כי למה? כי יחס לא נכון. מילים? אמירה ראשונה, מאוד נכונה. יחס לא נכון. כי הוא שופט את הבן אדם אחר, ובגלל שהוא שופט בן אדם אחר, מה קורה? הוא כאילו נראה יותר טוב. זה משהו שקורה, שאנשים שופטים. עכשיו, שים לב לא על מילים שאתה מתפלל, תשים לב יותר על היחס שלך. אולי אתה מתפלל פשוט, תודה לך על הכל, רק תיתן לי אה? שאני אצליח בעבודה, בפרויקט שלי, לא יודע מה, תענה לי פשוט, שאני אצליח, אני אני, אני, אני, אני, אני, אני אצליח. שום מילה בכלל על מה שאתה מתפלל באביב שבשמיים. ששיבך תתקדש, מלכותך תבוא, אתה, אתה אלוהים, אתה רוצה. מליך? בסדר, אבל היחס הזה עד כה עיניים. חבר'ה, זה מאוד חשוב כדי לבצע את הרצוע של אלוהים. יחס של הודיה. לא מילים, יחס. יש אנשים שלא יכולים לדבר, אבל בלב, הם כן. ו... אני עוזר, עוד כמה דקות, כן, חמש דקות לסיים, להסביר את זה, להבין מה זה הודיה, כן? יחס מה זה הודיה? על שם יהודה. אתם זוכרים? שם הבן רבי של יעקב, רבי, כן? קוראים לו יהודה. עכשיו, יהודה והודיה זה אותן אותיות. פשוט הסדר שונה. כי למה? זה להודות לאלוהים. זה היה משמעות של השם שלו, שם שלו. אוקיי? הודיה ויהודה. עכשיו, מה מאוחד בשם הזה? בשם ובמילה, הודיה, יהודה. מה מאוחד בזה? מה, מה זה אוסר מאוחד מזה? ארבע אותיות, יש חמש אותיות שם. אבל ארבע מהן זה משהו מאוחד. זה שם של אלוהים. השם. י"ה ו"א. ולמה ד'? מי יודע למה ד'? הוא היה בן רביעי. הוא היה מספר 4. עכשיו מה קורה? השם שלו מאוחד במילה הודיה מאוחדת רק בגלל שבפנים המילה הזאת מלאה בשם של אלוהים. בלי זה, גם מילה וגם שם של יהודה זה ריק. הוא לבד דווקא. לבד. מה אתה אומר? אתה רוצה לשאול? <תקיד> זה <תקיד> התשובה. <תקיד> דוד, דוד. דוד. <תקיד> דוד המלך? זה מאוד כדאי בשבילי, אולי דוד גם לא? אבל לא, היא אמרה, דווקא תקראו את זה שאני משהו מותנת תודה, הודיה לאלוהים, כי הוא נתן לי ונרגעתי, היא אומרת שם, כי היה לה שם כינה תודה עם אחותה. ושם היא יצרה, ורגע, אחרי זה זה המשיך, כן, אבל זמני, כן? אני לא יודע אם היא חשבה דווקא ש... כן, כזה שד' זה בן רבי, כן? אבל אני מאמין שזה פשוט היה אירוח אה, חודש, אוקיי? עכשיו... <אז> ברכה, מה זה עוד היה? הודיה לאלוהים זה כמו מילה בשם של יהודה זה בן הטעם שחיים שלו, כמו מילה הזאת מלאים באלוהים מה זאת אומרת? שאני באתי למשיח איך אני יכול להודות לאלוהים? שהוא יהיה במרכז של החיים שלי ושהוא ורצון שלו יתמלאו את החיים שלי כמו שמילה הודיה רק מצליחה להיות עם המשמעות הזאת של עוד היה בגלל שם של אלוהים. אותו דבר חברים, אני אצליח בחיים ואני יכול להודות את אלוהים, לא דרך מילים שלי רק, אבל דרך חיים שלי, של מילים וחברים, כמו ש... המילה הזאת והשם הזה נשאר עם אות אחד, עם אלוהים עוזב. גם חיים של בן אדם נשארים לבד וריק עם אלוהים עוזב. זה העולם הזה. למה אנשים, למה פייסבוק וכל הדברים האלה, כן? כמובן זה לא חיות בקשר. אבל תשימו לב, היחסים זה לא, רוב הדברים זה הודעות, זה לא יחסים אמיתיים דרך פייסבוק. אבל מה ההמלצה? שיהיו לך אלף חברים. בן אדם בפנים מרגיש ריק. הוא רוצה עוד חברים. תוסיפו עוד בפייסבוק. לא משנה אם מכיר אותו, לא מכיר אותו. שיהיו אלפיים, עשר אלפים. שאני ארגיש לא ריק, לא מבעד. שאני לא ארגיש כמו ד. אבל זה לא יפתור את הבעיה שלך. למלא, למלא את החיים שלך אפשר רק עם אלוהים. אז חברים, יחס שעוד היה, זה לא עם המילים שלי. זה שהחיים של שלי מלאים באדון כמו שם הזה או מילה זאת. <אח> שלושה אלה יחסים יעזרו לנו לבצע את רצון של אלוהים או להבין רצון ספציפי מאלוהים בשבילי. אם אני מסתכל על אלוהים בפרופורציות, אם אני בענווה, במקום שלי, אלוהים במקום שלו, ואם חיים שלי מראים יחס של הודיה, שזה בישוע, שהוא יושב במרכז הלב שלי, במרכז החיים שלי. כשאלוהים ימרח אותנו, זה חלק הראשון, איך לדעת את רצון אלוהים כללי, זה לכל אחד קשור. שבוע הבא, שבת הבא, אנחנו נדבר... חלק שני, שזה רצון אלוהים ספציפית לכל אחד, איך אני יכול לדעת שזה הדרך הנכונה של דבר נכון בשבילי? אולי אני אשמע את זה משהו אחר. איך אני יכול לדעת? אמן.